Homonculus. Hosszú volna elmondanom, hogyan jutottam el verejtékes munkával száz téves értelmezésen át az alkímia képes nyelvének részleges megfejtéséhez. Azért mondom részlegesnek, mert attól ugyancsak távol voltam, hogy konkrét útmutatást olvassak ki belőle. Mikor úgy véltem megoldáshoz jutottam, izgatott, ügyetlen kísérleteimből siralmas fiaskók lettek. Elképzelhető, hogy mikor egyedül és tanácstalanul nekiültem Raimundus Lullus a bölcsekköve elkészítéséről szóló fejtegetésének, csüggettem megfogtam a fejemet, mintha lázálom összefüggéstelen képei táncoltak volna a szemem előtt, és úgy éreztem, percről percre kevesebbet értek belőle. A kő úgy készül, mondja Raimundus Lullus, hogy a holdfű nedvét felfogod, és ennek izzadságát kicsiny, gyenge tűzön kivonod, és birtokodban lesz a mi higanyaink közül egy, a fehér víz alakjában és folyadékjában, amely a mi kövünknek és egész természetének lemosása és tisztítása. Az egyike a legfőbb titkoknak és az első kapu. Ebben a folyadékban megtisztítatik a nagy sárkány is, kivettetik Arábia nagy sivatagjából, mert fekvése miatt közvetlenül megfulladna és elpusztulna a halott tengerben. Fordítsd meg tehát, és küld Etiópia királyságába, ahol természetszerűen született, mert azt mondjuk, hogy ha csak nem fordítatik és nem helyeztetik el az ő földjében, eltávozik és más vidékre megy. Ezért biztosan tudjad, hogy minden más klíma és más vidék kövünknek halált hoz, errejtve a tudatlanok és hozzá nem értők előtt. Vazirius Valentinus a vörös oroszlánt háromszor keresztül hajtja a szürke farkason. A nehézségeket fokozta, hogy minden alkimista más és más állatnevekkel és természeti szimbólumokkal takarta el a különféle kémiai anyagok és folyamatok nevét. A Préma matériát is százféleképpen nevezték, Leovirdisnek, Venénumnak, Nutrixnak, Káosznak azotnak, Dráko-Devoransz-Kaudam-Szuamnak, sőt, sokan Mercóris filozofórumnak is hívták. A legvilágosabb utalásokat Cornelius Agrippa von Nettesheim munkáiban találtam. Mindenek előtt szótárt készítettem, és egy-egy szó mellé odajegyeztem a rengeteg fedőkifejezést, amelyekkel a mesterek dolgoztak. Eljutottam így a kineráció, putrefakció, korrupció, ablifikáció, reszorrekció folyamatainak ismeretéhez, de az alapot, amelyre építhettem volna, magát a príma matériát nem tudtam megtalálni. Hány évig futottam a príma dérce után? Mi mindenben véltem felfedezni. Vérben, tűzben, vízben, spermában, bélsárban, levegőben, s mikor homonkulusz segítségével rájöttem végül a megoldás félelmetes egyszerűségére, Mennyire korainak bizonyult a győzelem érzetének eszeveszett öröme. Terra Virgínea, írtam be a szótáramba a Prima Materia többi elnevezése mellé. Be kell ismernem, homonkulus nélkül sohasem jutottam volna el a Prima Materiához. Szinte bátortalanság fog el, mikor beszélnem kell végre róla is. Életem egyik legfurcsább és legőrültebb kalandjáról. Hogyan is írjam körül ezt a szánalmas, borzasztó fantomot, amely annyi megszállott alkimistát inspirált esztelen kísérletekre, s annyi érzékeny szervezet álmát terhelte meg jeges árnyékával. A mesterséges emberrel való hírhet középkori kísérletek mögött mindig homonculus démon alakja gubbasztott belőle áradt a kiútkereső akarat, hogy testet zsákmányolhasson magának erőszakosan, mivel a világrend törvényei nem nyitottak kaput neki törvényes születésre. Ezek az ő médiumai azonban csak a falonát érintkezhettek vele, a mindennapi ember tökéletlen áthallása útján, tétova álmok, zavaros sejtelmek derengésében. Egyik sem látta őt, egyik sem beszélt vele, s egyikkel sem kötött szövetséget. Rak velem. Évezredeken át keresett, próbálkozott a szerencsétlen, míg eljutott hozzám a másik fogolyhoz, akivel végre közvetlenül érintkezhetett, s akit felhasználhatott tehetetlen bénaságában. Humankulusz helyzete bizonyos mértékig hasonlított az enyémhez, de sokkal rosszabb volt nála. Én a fizikai és asztrál birodalom börtönében lettem rabbá az ösztönök, indulatok, szenvedélyek, félelmek, örvénylő láva kitörései között. De evad erupciók spirálmozgásukkal egyre tovább görgettek, magukkal sodortak az élet és halál váltakozásain, tapasztalatok szenvedésein át a konzekvenciák hűsebb, szabadabb, csendesebb vizei felé. Omonkolusz azonban a terméketlen, bölcsesség nélkül való értelem dermet jégvilágában vesztegelt, síkon túl és mentálsíkon innen, a külső sötétség közébirodalmában. Sehova nem tudott oda kapcsolódni. Szikkat volt és érzelem nélkül való, mint egy üres szofizma. Kéi nem vonzotta, és indulat nem borította el. Az asztrálőrvény kilökte magából, mint más rezgésszámú erőkomplexumot, s a mentálsík napos, fenséges elvontsága nem fogadhatta be a halott betű tömegtől, amely kuszán és eszméletlenül halmozódott benne hatalmas jégtorlaszként a teljes körű elkülönülés örökké fagypont alatti hőmérsékletében. Ő volt a nihil, a lét és látens dermedés közötti senki földjén. Mikor még ember volt, egy egészen másfajta, ősi, úgynevezett mágikus kultúra virágzásának idején, mesterművet alkotott egy megrendítően igazul és cáfolhatatlanul hangzó elmélettel, amelynek lánc szemekként egymásba kulcsolódó okfejtésével tagadásba vette saját szellemét. A harmadik szem vagyis a szellemi látás elhomályosulásakor történt ez, mikor a képlátó, szimbólumolvasó szem helyett kifejlődött a nagy agyvelő, a vak tapogató ujjaihoz hasonlóan, amelyel az ember már nem egyszerre és plastikusan látta át az igazságot, hanem részletenként, az ok és okozat altagjain át tapogatta ki tévetegen, tökéletlenül és szubjektívan. Homonculus a vakok világának sötét beteljesedését ünnepelte-e labirintusba csavarodó, kauzális kísértetvár felépítésével, amelynek folyosói elvezették végül a betévet embert a koporsóig, amelyből nincsen feltámadás. Ez a kultúra lehanyatlott, elsőjét kataklizmákban elpusztult azóta, s azok a lények, akik benne éltek, más bolygókon, sztuptilisabb vagy sűrűbb anyagi feltételek között ütöttek tanyát. Homonculus azonban, akinek szellemi csapdájában annyi gyenge lélek madárakat fogva, kivetetten és kárhozottan visszamaradt a halál fikciójában. Homunculus meggyőződésbe fagyott rögeszmével tagadta az életet, mindent szétboncolt, porrá őrölt, ami hő, fény, mozgás és hit volt, anélkül, hogy támasztékot vagy menedéket szerzett volna magának helyette. Hallatlan kitartással és zsenialitással így ölte meg magában a fizikai és asztrális sík erőit. Ha nyoma marad benne a két alsóbb síknak, bizonyosan a fizikai lét legmélyére süllyed, és tompa kemény kőzetté válik. Így azonban e két sík nedvei, feszülő erői, terelő szenvedélyei és szenvedései nélkül kivetettem vesztegelt, mint egy poros, kusza, Rosdás értelem drótváz, amelyről lemállott minden más anyag. Ott kísértett a szellemi feltámadás bezárt kapuja előtt. Furcsa, ijesztő együttléteink alatt sikerült kibányásznom belőle, miképpen jutott el a mesterséges embertest kudarcától a felismerésig, hogy az ő szabadulásának is csak egy módja van, a mindhárom síkon egyszerre végrehajtott transmutáció. Arra is rájött nyilván, hogy ezt a nagy kísérletet csak ember hajthatja végre. Homonkulus, a béna fantom, soha. Magányos töprengéseim és a poros alkimista műhely olajlámpásának sárga fényköre vonzotta hozzám az örökké éber elkárhozottat. Hosszú időn át figyelt, mielőtt kísérletet tett volna rá, hogy érintkezést találjon velem. Első találkozásunk megrendülése ma is elevenen él bennem. Hónapok munkája után ismét súlyos fiaskóhoz érkeztem el. Vérrel kísérleteztem, legyőzve iszonyatomat, és vállalva rettentő környezetem fokozott rohamát. Mert ez a szomjas indulat légió, mint az olajjal felizzított tűz, erős, mámoros és harsány lett a vér láthatatlan párájától. A vért szűrtem, hevítettem, sűrítettem, hígítottam, Fagyasztottam, beszárítottam és párologtattam, de csak egyre szorosabb kötés lett belőle rajtam. Fárattság nyűgözött le. Sikertelenség üressége kongott bennem. Már túljutottam a lázadáson és a kétségbeesésen. Letargikus voltam. A műhelyt előzőleg megtisztítottam a véres lombikoktól, hogy nyugtom legyen az asztrálordasoktól. S valóban, a sivár éjszakai csendben, Olmos, rideg környezetben ők is elpihentek rövid időre, mint szerdán a részek farsangolók. Betegnek éreztem magamat. Amíg a munkaláza tartott, nem vettem tudomást fájó keres csontomról, virrasztásról, megerőltetéstől égő, könnyező szememről, de most minden nyomorúság egyszerre támadt rám. Fáztam. Megzsarolt ereim nem fűtöttek eléggé, mert a vért legnagyobb részt saját testemből szereztem. Ez a leromlott, indulat és érzelem nélkül való sivár állapot felelt meg leginkább homonkulusznak. Ebben tudta a közénképülő híd első kötelét átdobni hozzám. Éjfél után egy óra lehetett. Lámpám elsötétedésével kezdődött. Azt hittem, kifogyott belőle az olaj, vagy a lámpa lett kormos. Gépiesen megigazítottam. Semmi értelme nem volt már fennmaradásomnak ezen az éjszakán, de annyi erőt sem éreztem magamban, hogy ágyamhoz menjek. Görbe, sajgó háttal ültem szétszórt fejjegyzéseim között. Nyitott szemmel, didergő, kényelmetlen pózban valami félrévület félébe merültem, melyben a fizikai érzékek megbénulnak, és a lélek védtelenül tántorog a nagy, sötét középpirodalomban. Nyitott szemem újra észlelte a lámpa elsötétedését. Egy-két tétova gondolatkavics gördült le bennem az észlelet után. Most töltöttem tele olajjal. A lámpa belet lecsíptem és kihúztam. Mégis olyan a fénye, mintha valami hideg nyírkos tárgy fullasztana. Az összeszűkült láng serceget, füstölt. Lassan tudatára ébredtem, hogy fényét már nem körbeveti, hanem a fizika minden szabálya ellenére keskenyen, hosszan elnyúlik a szoba bal sarka felé. Kitolja. Végtelen mossa ott a falat, és a sárga fény sugár végén, szörnyű, süget messzeségben áll valami, vagy valaki. Nehéz leírni a mongolusz megjelenési formáját, csak nem lehetetlen. Léte inkább negatív lét. Kialudt kozmikus ködök, úgynevezett szenes zsákok színe és állaga lehet ennyire sűrű, halálosan fekete. Olyan fekete amelynek tömegében nem fedezhető fel körvonal, mégis fenyegető szakadékok, pokolba vivő végtelen alagutak érződnek benne. Ez a feketeség minden ember szem által felfogható sötétségtől elválnék még sok éles elkülönüléssel. Így állt ott, az ernyetten szétvált anyagi és asztrál formákon túl hatalmas, tusszínű árnyékával homonkulusz. Olyan volt, mint egy kínai festő által rajzolt bizarr, alvilági barlangkapu, de körvonalai szüntelenül változtak. Más és más helyen tűhegyes csúcsok, görbületek tolultak ki belőle, horgok és kampós vonagló csápok. Alakja felnyúlt, elvékonyodott, majd lefelé örvénylő spirállal, zuhanásszerűen összetömörült. Ezek voltak az ő gondolatformái, fantomlényének működése, mert benne is mint minden élő szervezetben, mozgás volt. Tompán, belső visszhang nélkül elmerültem alakjának szemléletébe. Egy idő múlva valami sürgető, követelő fokozódás arra ösztökélt, hogy önmagamba figyeljek, egy idegen, lármás, betolakodó hangra, amely agyamban dörömbölt. Látsz engem? Hallottam olyan visszaverődő, öblös erővel, mintha hatalmas üres teremben ordították volna. Belül hangzott, és mégis teljes bizonyossággal tudtam a süket messzeségben örvénylő titánivalaki valaki szól hozzám. Igen, hangom furcsa, reket színnel tört a műhely poros csendjébe, és darabokra zúzta a varázslatot. Ferriasztott keserű rajként víjogott felkörülöttem az asztrál szenny, szívem meglódult, és kihagyó ütemű vaddobogásba kezdett. Verejték öntött el, de fáztam közben. Ágyamhoz vánszorogtam, és ruhástól beástam magamat a takarók alá. Mi volt ez? Reszketésem nem akart csillapodni. Homonkulus dermesztő, távoli árnyéka, hevesebben megrázott minden eddigi átélésemnél, mert ő volt tökéletes ellentéte, a fénynek, amelyből még a legszörnyűbb démonban is rejtőzött egy szikra. Homonkulus elnyelte, és megfojtotta magában a fényt. Homonkulus maga a sötétség volt, az ördög. Hetek múltak el, míg újra érintkezést tudott létrehozni velem. Állandóan ott súlyosodott rajtam figyelő, sűrgető, hívó akarata. Át meg átsivított rajtam, mint tárt ajtajú ablakú szobán, a kísértetes őszi húzat. Ha féltem, vagy fáradt voltam, Erősebben éreztem. Szinte hálás lehettem most az asztrálőrvénynek, amely farsangi körtáncként eltakart előle. December volt. Gyorsan és fakón múló nappalok sietve elkotródtak, hogy helyet adjanak a hosszú, borús éjszakáknak. Hideg falakontották a telet. A faszén serpenyő parazsa alig egy méterre sugárzott. Folyosonkon csontik hatószél rohant, és belesírt a kéménybe. Erős hűlés vert le a lábamról. Míg a láztombolása tartott, nem volt semmi baj, de hőmérsékletem azután zuhanni kezdett. Izzadástól legyengült, kihűlt testemben létrejött az az állapot, amelyben homonkulusz újra megjelenhetett. Megint ott állt a lámpa megnyúlt fényvonalának végén. Mély, súlyos hangja nagy, boltozatos teremben visszhangzott belül az agyamban. Látsz engem? Igen. A felelet most halk, didergő gondolatként szállt fel bennem. Mit kívánsz? Szövetséget veled. Minden érzékenyből, ösztönömből és érzésemből vad tiltakozás hullámok ömlöttek agyam felé, de homonkulusz parancsoló hangja eltömte a feltörő áradatot. Várj ostoba! Azt hiszed vérrel, bélsárral bepecselve eljuthatsz valaha a prima matériáig. Egyedül soha sem találod meg. Csak homonkulusszal. A híd létrejött közöttünk. Egész lényen fókusa ez a probléma volt. Minden más háttérbe szorult. Eltűnt a félelem, meggondolás, taszítás vészjelzése. Csak a mágikus szó éget közöttünk vakító kristályfényel, A prima matéria. Az első lépés, az alap, amelyre a transmutáció kozmikus temploma felépül. A nagy magisztérium bölcsője, a szent ősi anyamé, amelyben szabadulásom megfoganhat. Ezúttal megéledő izgalmam, mohó kívánkozásom mosta elkapcsolatunkat. Most azonban én futottam kétségbe esett vágyakozással a hatalmas lény után, akinek látása szélesebb horizontot el fel, és aki tud, én meg csak tapogatódzom, mint a többi emberféreg. Segíteni akar, szövetséget ajánlott fel, kiválasztott magának. Hogy ennek a szövetségnek ára van, mindegy, meg fogom fizetni. Minél hevesebben akartam, minél szenvedélyesebben vágyakoztam egy új találkozás után, annál kevésbé sikerült létrehoznom. Sejteni kezdtem, hogy a homonkulussal való érintkezéshez sajátos, hűvös nyugalmi állapot szükséges, melyben az érzelmek, indulatok, fizikai erők elpihennek, mint egy kikapcsolódnak. Megkíséreltem felidézni első találkozásunk félrévületét, de zaklatott, dekoncentrált gondolataim, érzéseim, hisztériás kíséretükkel együtt úgy támadtak szándékom ellen, mint éhes, acsarkodó fenevadak. Nem voltam képes üres teret létrehozni bensőmben, legfeljebb pillanatokra. Hosszú erőlködés után egyszer sikerült homonkuluszt újra megpillantanom, és töredékes szavaiból összeállítottam azt a tanácsot, amelyel hónapok nehéz munkája után megteremthettem az állandó érintkezést vele. Egy bizonyos légzést és ülési módot kellett megtanulnom, később füstölőszert is igénybe vettem, amelyet homonkulusz receptje szerint állítottam össze. Azt gondolom, ő ugyancsak erőfeszítéseket tett és gyakorolt. Legalább fele úton elém jött ezeken a találkozásokon, mert mikor kapcsolatunk megszakadt, nem tudtam többé létrehozni a klauzúrát, amely kettőnkön kívül rezárta a fizikai és asztrális világ nyugtalan áramlását. Csak nem egy egész esztendőt el, míg összeköttetésünk állandósult. Az éjszaka mécsfényű, csendes órái voltak legalkalmasabbak titkos érintkezésünkre. Ezek az infernális szeánszok különös erjedésbe hozták gondolatvilágomat, és életemet újra kilódították békés kikötőjéből. Homonkulus úgy hatott gondolkodásomra, mint köszörűkő a késre. Tőle tanultam meg, sok más részlet ismeret mellett, az elvont spekulációnak rétegről rétegre, a dolgok magjáig hatoló módszerét, a pusztító kérdések bűvöletét, amelyek mindent meghazudtolnak és megölnek végül, anélkül, hogy valahol valamiben nyugvópontra jutnának. Homunkulus nem tagadta Istent, hanem bebizonyította, hogy nincsen. Éppen úgy, ahogy az örök életről frappáns érvekkel állította, hogy fikció. Spekuláció sora megtámadhatatlan volt, rés nélkül való, csak éppen ő maga élt, test nélkül, immár évezredek óta, Szüntelen öntudattal, egy tökéletes, Mégis egészen hibás elmélet zsák Amelyre a valóság misztikus módon rátszáfolt. Vitáink mérhetetlenül különösek voltak, Bár nem tartottak hosszú időn keresztül. Érveimet úgy roppantotta szét Hatalmas, üresen őrlő gondolatmechanizmusával, Mint kiéhezett oroszlán a ketrecébet évet egeret. Mindig azt hittem, A hiúság forró érzelem, astrális szenvedély, Amely korbácsol és öl, de homonkuluszban sokkal hihetetlenebb formáját ismertem meg, egy mágikus hiúság múmiát, amely vele együtt balzsamozódott évezredes életre, és ott kísértett száradt, de szívós alakjával, egy tragikus intellektusban. Ez a gondolatszörny meg akart nyilatkozni, mutatkozni kívánt ijesztő teljesítményeivel, ezért nem maradhatott titokban monkulusz nem tűrte, hogy rejtve maradjon, vagy munkássága engem díszítsen. Kellett beszélnem róla. Követelte, hogy hivatkozzam rá. Máskülönben soha nem ejtettem volna egyetlen szót róla. Meglepődtem, milyen nagy, komor elégtétellel töltötte el a fajankók meghökkenése és lenyűgözöttsége. Megvetem őket, sugározta belém, de csodálatuk jár nekem, mint királynak az adó noha az uralkodó és az alatvaló viszonya felettébb törpe valami a közöttünk lévő viszonylathoz képest. Elmélete szerint a világ mindenség egy ostoba, lomha, mulandó test, amelynek agya éppen úgy nem tud a testében kínlódó fogjulejtett sejtekről, mint bármelyik földi szamáré, csak élete nem az emberidőmértéke szerint telik. Ezt a tudatlan vaktitánt meg kell ölni, hogy lassan múló életének évtrilliós börtönéből kiszabadulhassanak a szenvedő patkányok, és visszavonulhassanak a sötét semmi békéjébe. A szabadító homonkulusz, az örök halál megváltója, a gyilkos tőr a transmutáció. A fehérmágus a nagy magisztérium birtokában az életet szövi tovább, mert a testben finomabb sejté vált, agysejté, és önmagán keresztül isteni emeli a központot, amelyet éltet, és amely általa nyilatkozik meg. De homonkulusz kezében a hatalom a főütőeret nyitja majd meg, amelyen át elömlik a kegyetlen, ostoba makrokozmoszvére. A titán meghal, a mozgás megáll, az anyag feloszlik, megsemmisül, és vele a matéria, a láthatatlan lényeggé finomult matéria váladéka a szellemfikciója is. Senki sem ismerte jobban a dolgok szerkezetét, összetételét nála. Olyan volt, mint a boncoló orvos, csak mérhetetlenül szubtilisabb anyagot boncolt, a redukciónak szinte határtalan mélységéig. Az emberi test működéséről, vegykonyhájának titkairól, a mirigyektől a vérkeringésig, a génektől az asztráltest érzékeny és zseniális rezgés szerkezetéig Levetkőztette az életet, és olyan távlatokat nyitott meg előttem már akkor, 1633-ban, amelyeket mai orvostudományunk még csak meg sem sejtett. Mikor spekulációjában rájött, hogy a nagy művelet végrehajtásához mindhárom síkon jelen kell lennie, sziszifúzi kísérletezésbe kezdett néhány alkimista agyán át a mesterséges emberrel. A kísérletek, szerinte, a mocskos rosszfajta agyszűrőn buktak meg. Eltorzítva hatoltak keresztül rajta az utasítások. Ezt az eszmét azután végképpen elvetette, mert általam könnyebb megoldás kínálkozott neki. Az én szervezetem készen állott mindhárom síkon a kísérletre, csak bele kellett költöznie saját zsenijével a nyitott kapunát, amelyet misztikus bűnömmel kifeszítettem a másik világ felé. Nem volt fal közöttünk. Láttam őt és a közös módszer megteremtésével sikerült állandó, közvetlen összeköttetést fenntartanunk egymással. A munka megalapozásához az is szükséges volt szerinte, hogy engem átsziszoljon, agyamban rendet teremtsen. A zavaros, tisztátlan fogalmakat kitakarítsa, és gondolkodó képességemet élessé, védhetetlenebbé tegye, mint a legfinomabb pengét. Vitáink erre szolgáltak. A takarítás alapos volt, és kezdett kihatni nappali életemre is. A belémoltott romboló is, amelyel szétverde a tisztázatlan, gyöngéd és félénkérzésekből kevert metafizikai habarcsot a fejemben, fenhiázóvá, türelmetlenül provokálóvá tett. Már szó sem lehetett arról, hogy eltűrjem Mária Dóra Jánbor dogmatizmusát. Vitatkoztam vele, és gónyra ingerelt. Franikkoló, a korlátolt, szelíd papocska egyenesen félni kezdett tőlem. Kérdéseim Istenre, a teremtésre, bűnre, bukásra, szabad akaratra vonatkozólag csak árnyékai voltak homonkulusz kérdéseinek. Mégis izzadni kezdett tőlük, majd néhány eldadogott, siralmas érv után rémült kiáltásban tört ki. Apa, es satanas! És vetni kezdte magára a kereszteket. Ezeket a kérdéseket később a 19. század vallásromboló materializmusa vetette fel újra, és éppen olyan részek büszkeséggel hitte, hogy sikerült a metafizikai hazugság hidra minden fejét lemetszenie, akár én hittem akkor. Kétség kívül nem volt okos dolog így viselkednem, de erőt vett rajtam meggyőződésem láza. Ez az állapot minden esetben és minden embernél bekövetkezik, ha egy új hit tüzevet vett rá. Ma már nyilvánvaló, hogy az ateizmus és a materializmus éppen olyan szenvedélyes, dogmatikus hit, mint az ellenkezője. Szegény jó Mária Dóra csak nem belebetegedett megváltozásomba. Mikor Franik Koló közölte vele, hogy a világ minden aranyáért sem vállalja tanításomat, sírva kérlelt, térjek eszemre. Viselkedésem nem csak lelkemüdvét veszélyezteti, hanem testi épségemet is. A városban már is híre terjedt, hogy eladtam lelkemet az ördögnek, s a vásárt elhalt anyám közvetítette, aki boszorkány volt. A szerződés nyilván kikötötte, hogy minden lehetséges alkalommal szembe helyezkedjem az egyház tanításaival, a jámborokat megzavarjam, és minél több bárányt térítsek el az igazi útról. Ezt a szándékot bizonyítják sátáni ravassággal feltett kérdéseim, amelyek csak a pokolban foganhattak különben tisztességes, vallásos ember rögtön válaszolni tudna rájuk. Egyedül az ördög vonhat ilyen hurkot Isten együgyű galambjainak. Tudtam, hogy ez a sértődött, bárgyúj és alattomos érvelés nagyrészt a Markó kolostorból gyűrűzik szét Milánóban, és komoly veszélyeket rejt. Szívesen továbbálltam volna, de homonkulusz maradásra intett azzal, hogy nem sokára úgy is indulnom kell. Apám műhelye túl hiányos és szegényes a nagy kísérlet lefolytatásához, tanulmányaim azonban még nem teljesek. Pénzre, összeköttetésre ne legyen gondom. Homonkulus ismeri a fogantyúkat, amelyek megindítják az emberi ostobaság és hiszékenység gépezetét. Az események mégis úgy alakultak, hogy előbb kellett elmennem, mint Homonkulus akarta. A folyamatot Mária Dóra indította meg szerető aggodalmában, s ahogy ez már lenni szokott nála, megint csak kellemetlenségbe döntötte azt, akit meg akart menteni. Bizonyos például, hogy a jámborságában és még inkább hiúságában sértett franikkoló mellett ő maga volt az, aki istentelenségemet szétsírta ismerős öregasszonyok, pattanásos apácák, szörnyülködő papok között. Nem kellett rá soká várni, a szentencia hamarosan megszületett. Ki kell űzni belőlem az ördögöt. Az ördögűzés nagy és ünnepélyes szertartás. Szent félelemmel és kíváncsisággal tolonga nép a mennyi és pokol fizetett szakembere nyomában, aki füstölőt lóbál, szentelt vizet fröcsköl, és Jánborszavak lángpallosával diadalmas harcot vívagonossal. Az én ördögöm azonban makacsnak és elutasítónak bizonyult. Megsenyikkant a szentelt vízre, és a füstölőtől mindössze bosszúsan eltűszentette magát. A vallásos borzadással egymáshoz préselődő asszonyok, franikkoló borús, képmutató majomábrázata, ábrázata, Mariadóra piros daganattás írt arca, és egy piszkos, mezítlábas gyerek, aki beszivárgott valahogy, és egész idő alatt hevesen túrta az orrát, humorosan és egyben felháborítóan hatott rám. Váratlanul törtek be a békés műhelybe. Trismosin, Aureum Vellus című könyvét kitépték a kezemből, gyorsan felfüstölték, és irtózással megöntözték, mint valami döglött patkányt, aztán engem locsoltak végig, de hiába. Az én ördögöm nem ment ki. Sőt, nevetni, gónyolódni kezdett, kielégületlen mérgében és csiklandó jó kedvében. Elevenebb, ravaszabb gonossággal vitatkozott, mint valaha, végül kizavarta az egész társaságot. Még jó, hogy egyszerű számüzetéssel megúztam a dolgot. Igaz, csak azért, mert mire elcsíphettek volna, már messze jártam szülővárosomtól. A kedves öregházban eltöltött utolsó órákban derült ki, hogy mégis több szál oda, mint forrongó, hideglázas szellemi állapotomban hittem. Anyám szelíd, kékruhás emlék alakja suhant szobáról szobára a falak pórusaiba régi susagások ívódtak, s az ebédlő, kihűlt fényű bútorai elmúlt testek hajlatait őrizték. A búcsúzás halálízű perceiben minden jelenné váltan tétovázott a küszöbelőtt, s úgy éreztem, csak szólnom kell, már is becsoszok szórakozott tekintetű apám, kéntől sárgára mart ujjai között erős illatú agyakcsuporral. Az ágyak takarói feltornyosultak, mintha feküdt volna alattuk valaki, a véres szülés sikolyai, didergő ilyet motozás, beteg és sivító húzat, mind ott kísértettek körülöttem, magánnyal, gyásszal és vágyódó gyöngétséggel telítve bensőmet. A tárgyak beszéltek hozzám, és utánam nyúltak, mert sok év erős érzéseivel és gondolataival életre keltettem őket. A poros, tömör ciprus a kis medence vizében visszatükröződve elmondhatatlan dolgokat közölt velem alázatosan terjengő körvonalaival. A fehér-fekete kőkockák erezete, lépteim visszaverődő kongása, a virágos függönyök sápadt, napszitta, mintái, olajosan megbarnult festmények, az ebédlő és ruhász szekrényekből kiáradó illat, mind külön fájtak, mintha idegszálakkal szálakkal átszőt részeim lettek volna. 1636-ot írtunk. Alkonyat volt, mikor sietősen elhagytam a házat, sötét köpenyben, kis csomaggal a kezemben. Mária Dóra halk, csukló és saját kietlen érzéseimtől kísérve. Sokáig nem mertem visszanézni, görcsösen bámultam a lábam alatt sodródó vizes, hervat leveleket. Október berelei ideges, vénlányos szél fújt és libabőrössé borzolta a délutáni eső után maradt tócsákat. A csatorna vize haragos volt, és rothadószak párolgott belőle. Egy pillanatig arra gondoltam, kimegyek szüleim sírjához a temetőbe, de a szándék rögtön elernyett bennem. Minek? Nincsenek ott. Azok a sírok üresek. Levetett, málló testruhák porladnak bennük. Éppen olyan romvárak, mint az öregház a Katarana csatorna mellett. Aztán megálltam a viáledei kollin, a dombok útján, és visszanéztem a házra. Borús hátterében emelkedett, kialudt ablak szemekkel. Öreg volt, és örökre elhagyott. Felzokogtam. Olyan ijesztő erővel rohant meg a bizonyosság. Anyám nélkül elveszett vagyok, hogy hangosan kiáltottam a nevét. Száműzetésem után néhány év meddővándorlással telt el, Fél év Európán keresztül. Kalandos, zavaros, mulatságos és szomorú mozaikokkal tele időszak volt ez. Kevés valódi munkával és ismeretgyűjtéssel gyűjtéssel. Noha homonkulusz cinkosságával meglehetősen nagy hírre vergődtem, mint alkimista, boszorkánymester és csodadoktor, anélkül, hogy ennek a nimbusznak keserves következményei utolértek volna. Mikor a talaj átforrósodott a lábam alatt, Homonkulusz jelt adott az indulásra, és én tovább hol gyalogosan, hol egy lovas, de néha négy lovas hintón drágán szerszámozott lovakkal, a szerint milyen áldozatra akadtam, pártfogom mennyire volt bőkezű. Homonkulusz valóban értett az aranycsináláshoz, de ő is csak az emberi butaságból transmutálta egyelőre. A mód, amellyel meggyőztem a legcínikusabb kételkedőt is, nem egyszerű kóklerkedés volt hanem az események logikájának pontos felismerése, rejtett összefüggések és a természet törvényeinek mélyreható tudása. Ezekkel a képességekkel persze nem én, hanem homonkulusz rendelkezett. Megjósolta, sőt fenyegetésül felhasználtatta velem az időjárás változásait a jövőben, az áradásokat, földrengéseket, sőt a politikai feszültségeket, háborúkat is. De a járványok, állatvészek éppen úgy bekövetkeztek az általa megjósolt időben, mint különféle betegségek jobbra vagy rosszabbra fordulása. Diagnózisai csalhatatlanok voltak. Egyetlen esetben nem tévedett a halál időpontjában. Teljesítményeire, mint már mondottam, hiú volt a maga száraz kísérteties módján, de nem tűrte állam a kialakuló mítoszt körülötte. Ez csak tudás, következtetés, szerzett képesség, évezredes megfigyelés által összehordott ismeret. Sikerült kélesnem az anyag egészen rejtett tulajdonságait is, még pedig nem specializálódva, hanem a makrokozmosznak, mint összefüggő egésznek szintéziséből kiindulva. Tudom például, hogy ha a napon foltok mutatkoznak, hogyan reagálnak rá a föld parány sejtjei, Éppen úgy, ahogy egy valamire való orvosnak tudnia illenék, hogy a rossz vese működéstől megdagad a láb. Homonkulusznak mindenben igaza volt, ami a fizikai világra vonatkozott, vagy akár a legszubtilisabb matéria alkatelemeire is működésére. Mégis súlyosan, alapvetően tévedett a lényeget illetően. Hiába volt minden számítása pontos és megtámadhatatlan, a matematika igazat adott neki. A misztikus élet azonban nem, de erről később.